بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم دا اللہ دا نمنا چو دیر مہربانا اور رحم کون کے دے وَالشَّمْسِ وَضُحَاها وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاها وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاها وَاللَّيْنِ اِذَا والسماء وما بناها قسم دې پنور او دنور په گرمۍ باندې او قسم دې پسبونګ مې باندې کله چيغه پنور پسي راځي او قسم دې باورز باندې کله چيغه نورخ ښکارا کوي او قسم دې پشپه باندې کله چيغه پنور باندې ورخوريږي او قسم دې په او په هغه ځات باندې چې هغه ودرول او الارض و ما طحاها ونفس و ما سواها فالهما فجورها وتقواها قد اصلح من زكاها وقد من دساها او قسم دې پسمکا او پهاغا ساد باندی چې هغی اغلوالا او قسم دی د انسان په نفس او پهاغا ساد باندی چې هغی حوار کلو بیائی پری داغو با او داغو پر حزگاری الحام کړه یقینا کامیاب شو کس چا چه, چه نفس پاک کلو او ناکام شو کس چا چه, چه هغا دباو کلو کذبت فمود بطغواها اِذْ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا سمو د خپل سرکشي په وجا سوالي السلام دروغ وغنو کله چې د هغې قوم د ټولو نه بدبخت سړي د غصې په جوش کی را راپاسې دو نو د الله رسول هغه خلکو ته وویل چې خبردار د الله او ختا لاس مو وروړې او د دې په وبوستلو کې بندیز مراولای خو هغه دغه خبره دروغ وغنله او اوخه مړکړه اخیر دا چې دا غوی د ګنا په بدله کې دا غوی ژب پا غوی باندې داسې آفت راوستلو چې پجمه ټول د خاور سره خاورې او دا غ سره د دې کار د خراب انجام هیڅ یې رښتې